Justiția română Secția corecțională Interpretează Nineta Agusti și Nicolae Gărdescu, artiște meriți Niculescu Cadet, Nicolae Dinică spune cum s-au petrecut lucrurile eu, domnule prezident, vine dumnealui la mine care venea întotdeauna seara ca amic Încă era și dumnea ei, care mi este amică și ați chemat-o dumneavoastră martoră Că a fost acolo și poate să i jure cum s-a întâmplat Las-o pe dumnea ei, nu e aici Dumnea ei o să răspundă când o vom chema Acu spune dumneata Spui, a venit dumnealui! lui Dumneata m-ai chemat, am biletul dubitale. Te cere Dacă știam ce ștofă ești, nu te mai chemam A venit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 nu stat preț ca la un sfert de ceas Și zice... nu e adevărat, nu e adevărat Staci, șarlatane Care nu te-am crezut pentru că să fii până într-atâta să râns o obiată femeie ca mine Și după ce am stat așa, domnule președinte, mi-am orțise piciorul Și-mi făcea urechile vu, vuu vu, vu, Că mi-era și frică că spuseți că o să vie sora mea Dumnealui zice Ai adormit? Zic, da Zice, bine Și mi-a venit așa un fel de amețeal. Zic, o să mai ție mult? Zice, nu am mișcat. Și am auzit odată, puf, în lampă. Și ușa, buf, și parcă am văzut pe mea. Am țipat și am căzut jos, lșnat. Când m-a deșteptat în cuța, ia pe domnul de unde nu e. Caută ceasul și inelele în sus, caută-le în jos, ne Nu.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 Toată asieta sistemului nostru penal trebuie de schimbată. Iată marele cuvânt al științii moderne. responsabilitate impunitate. Tutelă, da, nu pedapsă. Ești responsabil, poți să-ți permiți din când în când o greșeală de care nu urmă ipso facto nu ești vinovat. Or, clientul meu nu e responsabil, pentru că n ce face. Dar de ce le-a pus-o la cofetărie? De rușine. Feteți, domnilor magistrați, de rușine. A, poate avea rușine un om responsabil? Nu? Eu, deci, cer a chitara? Sau, dacă nu, măcar circunstanță atenuante?